يا أيها الذي نآمن الطّق الله حق تقاته ولا تمسن إلا وأنتم المُسلمون يا أيها الناس الطّق ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والطّق الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 Wa kulla bid'asim dhalalah Wa kulla dhalalatin sinar Ikhwasal imam Pendengar roja Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Rabbul Alamin Menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa Takut kepada Allah Menjadikan hamba-hambanya yang senantiasa Takut kepada neraka Allah Janganlah sebagai seperti Sebagian orang Yang mengatakan Kalau engkau beribadah kepada Allah Jangan mengharapkan balasan kepada Allah Jangan mengharapkan sorga Bahkan seandainya Engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Maka itu tidak mengapa Yang penting Allah ridha Tentunya pemahaman seperti ini Tidaklah benar Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pendengar roja dimanapun saudara berada Maka kita senantiasa Memohon kepada Allah agar dijauhkan Dari api neraka kita berdoa kepada Allah, ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب Ya Allah, Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan dalam kehidupan dunia. Berikan kepada kami kebaikan dalam kehidupan akhirat dan jauhkan kami dari api neraka. Ini merupakan doa yang diajarkan oleh Allah Rasul alamin. Bahkan kita disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita minta surga kepada Allah, minta surga Firdaus Nabi SAW bersabda, "Wa idza salaltumul al jannata fas'aluhul firdaus", riwayat Al-Bukhari. Kalau kalian minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Sehingga cara kita bangun ibadah kita di atas prinsip-prinsip yang yang batil, di atas prinsip-prinsip yang salah, sebagaimana yang saya katakan tadi di depan, ada sebagian orang yang mengatakan, "Kalau kau beribadah kepada Allah" Jangan minta balasan kepada Allah. Jangan minta sorga. Tidak apa-apa maksud merata yang penting Allah ridho. Dan itu tidak mungkin kita masuk ke dalam merata Allah. Kalau Allah meridhoi kita. Dan ini merupakan prinsip. Prinsip yang salah. Di dalam kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu. Sudah saya sebutkan. Berapa perkara. Dari akibat-akibat perbuatan dosa yang dialami oleh manusia. Di antaranya. Orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka disebabkan melakukan perbuatan yang menyelisih perintah Rasulullah SAW, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan bedah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan, Bahwa Nabi bersabda, wa naftum ala haud. Aku yang pertama yang akan minum meminum di telaga. Fal yuzadan rajaun anhaudi kama yuzadul bagirul dal. -ba Kunadhim ala haluma ala haluma. Fayuqal. Qad dzalubatka fakul fasuqan fasuqan fasuqan. Fawahu alimam Malik wa Muslim wal wa Bagawi. Apa yang pertama, saya akan minum telaga. Kemudian dihalau beberapa orang dari dari telagaku. Sebagaimana dihalau, diusir yaitu Orang yang tersesat, aku panggil mereka kemarilah, kemarilah. Kemudian dikatakan bahawa mereka telah merubah telahmu, Yaitu merubah agama ini. Maka aku katakan, maka jauhkan, jauhkan, jauhkan. Hadis ini. Syeikh, ada Imam Malik, ma Muslim dan juga al baghawi Ini menunjukkan bahawa orang yang tidak mengikuti dan merubah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa meminum telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah hukuman kadzaba 'ala nabi sallallahu apa yang akan diterima oleh orang yang berdusta atas nabi SAW Nabi bersabda man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka silakan ambil bagian dalam neraka hadis ini sahih dalam bukhari dan muslim dan hadis ini mutawatir ya maka orang yang berdusta atas nama nabi maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini para ulama memberikan beberapa Faidah kaidah fawaid wal qawaid yang pertama adalah Ya, merupakan kaidah al-sunnah bahawa berdusta termasuk di dalamnya menyampaikan khabar-khabar yang berdusta menyelidiki perkara yang sebenarnya baik itu sengaja maupun lupa ya. yang kedua adalah tahzim, tahrimil kadif alaihi sallallahu alaihi sallam bahawa berdusta atas nabi atas nama nabi sallallahu alaihi sallam maka ini keharamannya sangat besar dan ini merupakan perbuatan yang sangat keji. Ya. Bah, namun perlakunya tidak sampai dikeluarkan dari Islam ya tidak tidak dikatakan kafir kecuali dia menghalalkannya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian sebagian uh, para ulama diantara antaranya Imam Ahmad Abu Al Qarah Al-Humaydi gurunya Al Imam Bukhari dan juga Sahih Syabi yang mengatakan bahawa taubatnya tidak ada pengaruhnya dalam hal ini. Namun uh, bahagian yang lain mengatakan bahawa kalau dia mempertobat dengan sebenarnya akan diterima. Kemudian yang ketiga bahawa tidak ada perbedaan orang yang hukum haram orang yang berdusta atas, atas nama nabi. Bila makannya bilah khamu malah hukum fi' Ya baik itu dalam masalah hukum maupun masalah yang tidak berkaitan dengan hukum misalkan masalah at-targib wa wal wa mawa'id maka semuanya merupakan perkara yang haram, merupakan dosa besar dan merupakan aqbaul qaba'ih yang seburuk-buruk perbuatan berusta atas nama nabi dengan ijma' kaum muslimin. Kemudian faedah yang terdapat hadis ini, haram hukumnya meriwayatkan hadis yang maudhu' bagi orang yang ngerti bahwa itu hadisnya palsu atau dia menyangka bahwa itu hadis palsu dan barang siapa yang merewet berlewatkan hadis dan dia tahu bahwa hadis itu hadis palsu ya atau dia memahami bahwa hadis tersebut palsu kemudian tidak menjelaskan keadaan rawinya dan tidak menjelaskan tentang duaifnya hadis tersebut maka dia masuk kepada peringatan hadis ini dan orang tersebut juga dimasukkan kepada orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis beliau bersabda man haddza'anni bi haditsin yara annahu kadzib fa huwa min kadzibin rawahu Muslim Nabi bersabda salam, Barang siapa Yang berbicara tentangku, Yaitu Menyampaikan sebuah hadis Dari Nabi Dengan suatu hadis Yang dia tahu bahwa itu adalah Hadis palsu Yaitu sebuah, -sebuah kedustaan Dan dia sampaikan ya. Dan tidak menyampaikan bahwa hadis ini adalah hadis palsu Bahawa ahadul qadibin Maka dia merupakan Salah seorang Yang berdusta pula Oleh karena itu Bertika menyampaikan tentang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah kita memiliki kehati-hatian. Kalau tahu kalau hadis itu adalah hadis palsu, merupakan kecurangan kepada Nabi, maka hendaklah menyampaikan bahawa itu hadis maudul, bahawa itu hadis palsu. Dan kalau dia tahu bahawa itu maudul palsu, kemudian disampaikan karena dengan dengan anggapan, dan dengan harapan bukan ke ini baik, bukan ke ini bagus memberikan semangat kepada orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah, mendorong seseorang agar dia sampai dia melakukan bakti kepada Allah. Maka kalau dia tahu meskipun di dalamnya mengandung kebaikan, kalau itu merupakan hadis palsu, hadis maudhu' dan tidak dijelaskan sementara dia mengetahuinya, maka dia masuk kepada hadis Nabi ini, "Man haddatsani bi haditsin yara annahu kadzibun." Barangsiapa yang berbicara tentangku, yaitu menyebar hadis dan dia tahu bahwa itu dusta, kemudian tidak dijelaskan nama dia, dia termasuk orang yang berdusta, naudzubillah min Dan akibatnya adalah ancaman dimasukkan disuruh mengambil tempat bagian di dalam neraka. Oleh karena itu jawab kalian dengan roja di manapun saudara berada, adalah kita saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Terkadang ada da'i menyampaikan hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis ya. yang maudhu kepada masyarakat. Ya. Dan dianggap itu dari Nabi SAW. Sementara Nabi berlepas dari perkataan-perkataan tersebut. Demikian pula terkadang orang berceramah. Kemudian dia agar orang tidak bosan. Kemudian berkelakar dengan kelakar yang menipu alias sesuatu yang berdusta mengadakan cerita-cerita bohong agar orang lain tertawa, agar orang lain senang, maka ini merupakan sebuah ancaman pula dari Nabi SAW bagaimana beliau bersabda wailul lilladhi yuhadithu bilhadith liyudhika bihil kawom fayadzik wailul lahu wailul lahu at-tirmidhi hadithnya sahih Celakalah seseorang yang berbicara dengan suatu pembicaraan. Dengan pembicaraan itu dia ingin agar orang tertawa. Membuat orang lain tertawa. Kemudian dia berdusta. Dia mengadakan suatu kedustaan agar orang tertawa. Agar orang senang padanya. Maka, wailullahu, wailullahu, celakalah dia, celakalah dia. Hadis yang sahih. Dia oleh Imam al tirmidzi rahimahullah ta'ala. Kemudian berikutnya: Abu Batman Khadhaanil Kubara, Abdalimina, wa Ta'ahum fi Maasiyat Rabbil Alamin. Akibat perbuatan dosa orang-orang yang tunduk kepada orang-orang yang berbuat dolim, tunduk kepada Kubara, iaitu topoh tokoh. yang bermaksiat kepada Allah, taat kepada mereka, Yang tunduk kepada mereka dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang Nasoro ya. Oleh Orang-orang Yahudi kenapa sebagaimana ketika uh, Adi bin Hatim baru masuk Islam dan dia dulunya adalah Nasoro Nasrani kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, "Ittaqadu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah." Mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai kesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, Ya Rasulullah kami tidak menyembah mereka. Dan Nabi SAW bersabda benar, tapi mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan kalian rela untuk mengikuti mereka fazalika ibadatukum iyyahum maka yang demikian itu merupakan menyembah beribadah kepada mereka nauzubillahi min oleh karena itu apa akibatnya maka akibatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-66 sampai 68 Allah berfirman yauma tufallab wujuhum finnar ...yakuluna ya laytana... ...ata'na Allah wa ta'na Rasulah... ...ketika pada hari... ...telah dibalik wajah-wajah mereka... ...di dalam neraka... ...mereka mengatakan... ...tugilah kami... Ya. ...seandainya kami taat kepada Allah... ...dan taat kepada Rasul... ...waqalu Rabbana... ...inna ato'na sa'adatana... ...wakubara'ana... ...fadallun nasdabila... ...mereka mengatakan... ...ya Tuhan kami... Sesungguhnya kami telah menaati sadatana wa qubarana yaitu pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Kemudian mereka menyesatkan kami dari jalan yaitu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atihin dzifain minal azab wal anhum la lana Oleh karena itu ya Allah, berikan kepada mereka kepada pembesar-pembesar kami itu, kepada tokoh-tokoh kami itu, yaitu apa? dzifain minal azab. Yaitu adab yang berlipat dua kali, ya. Dari kami, walan hublak dan tabiroh dan lakanilah mereka dengan lakan yang besar. Maka ketahuilah, saudaraku, di dalam beragama janganlah hanya sekedar ikut-ikutan. Di dalam beragama hendaklah kita belajar dan belajar, karena memang mempelajari ilmu agama merupakan wajibat bagi setiap muslim talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim Menuz ilmu berbagai kewajiban bagi setiap muslim dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa kita ini dilahirkan dari perut kita tidak mengerti apa-apa wallahu -apa. yeah. akhrajakum min butuni umatikum la ta'lamun as syai'a waja'al lakum mustam'a wal abasara wal akhidal alakum tashkurun bahawa Allah subhanahu wa ta'ala mengularkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian yaitu penglihatan, pendengaran, dan akal. Agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kebanyakan orang-orang yang tidak menggunakan ketiga fasilitas yang telah diberikan Allah. Yaitu berupa pendengaran, berupa penglihatan berupa akal maka mereka kebanyakan dimasukkan ke dalam api neraka jahannam naudzubillahi min dalik bagaimana, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179 walaqad daranna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yas'una biha wa lahum a'yunun la yubshiru biha wa lahum la yas'una biha ulaiika kal ad'am bal hum kebanyakan kami penuhi neraka jahanam dari manusia dan jin. Kenapa? Karena mereka punya hati, dia dipakai untuk berpikir. Punya akal, tidak dipakai untuk berpikir. Ya, punya mata, tidak dipakai untuk melihat. Punya telinga, tidak dipakai untuk mendengar. Mereka seperti binatang, ternak. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. kaumul, Mereka lah orang-orang yang lalai. Tidak mau menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh Allah. Berupa pendengaran, penglihatan dan akal, bukankah ilmu dari Al-Quran maupun As-Sunnah bisa kita pahami dengan ketiga fasilitas ini oleh karena itu para jemaah terdengar raja dimanapun anda berada perhatikan di sini Ya, kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan tidak mau ngaji beragama hanya sekedar katanya dan katanya ya. kata bapak-bapak mereka meskipun bapak mereka tidak memiliki hujjah. Ya, kakek-kakek mereka tidak memiliki burhan, maka ketahuilah, ya, sesungguhnya semuanya nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mempertanggungjawabkan masing-masing dengan sendirinya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat Al Baqarah pada ayat uh, Allah berfirman. Tetapi orang yang mengikuti dan orang yang diikuti, maka tetapi orang yang mengikuti dan orang yang diikuti, maka tetapi orang yang mengikuti dan orang yang diikuti, maka tetapi orang orang yang orang yang mengikuti dan orang diikuti, maka tetapi orang yang diikuti, maka tetapi orang yang mengikuti dan orang orang orang yang diikuti, maka orang orang mengikuti dan orang yang yang melihatnya putusnya hubungan nanti di akhirat sendiri-sendiri maka berkatalah orang-orang yang ikut-ikutan seandainya kami punya kesempatan yaitu untuk berpisah diri dari kalian maka kami berpisah diri sebagaimana kalian berpisah diri dari kami sekarang ini maka ketika di hadapan Allah semuanya tidak ada gunanya penyesalan tidak ada gunanya dalam negeri sekarang kita menyadari bahwa jangan sampai kita mengatakan Robbana innaa atuqna innaa atuqna sadatana wa qubroana faadilluna faadilluna aktabilla ya Allah ya Tuhan kami kami taat mentaati kami patuh kepada pemimpin pemimpin kami kepada pembesar pembesar kami dan mereka telah menyesatkan kami. Nau ya. dibilahinim tali. Oleh karena itu kita hendaklah belajar dan mengaji dengan benar mempelajari Al-Quran carilah pengajian-pengajian majlis-majlis ilmu yang mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dipahami oleh salaful ummah. Cari tempat-tempat yang mengajarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sehingga kita mendapat hadapan Allah Ya, nanti tidak mengatakan bagaimana Yang disebutkan oleh Allah tadi bahwa kami mentaati Pemimpin-pemimpin kami Yang pembesar-pembesar kami Dan maka mereka telah menyesatkan kami dari sejalan Yaitu jalan-jalan Allah SWT Semuanya menyesal Dan penyesalan itu tidak ada gunanya Makanya tidak boleh Orang taat kepada selain Allah Dalam mereka bermaksiat kepada Allah La ta'ata limakhluqin fi ma'siyatillah tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Allah juga Nabi bersabda la tu'ata fi ma'siyatillah wa innamat tu'atu fil ma'ruf tidak boleh taat kepada dalam rangka bermaksiat kepada Allah ya yang taat adalah hal yang ma'ruf oleh karena itu bagaimana kita mengerti yang ma'ruf hendaknya kita harus mengerti ilmu sebab nantinya orang-orang yang tak kepada mereka, kepada pemimpin-pemimpin, kepada pembesar-pembesar. Sementara itu merupakan perkara-perkara yang menyelisih perintah Allah. Perkara-perkara yang menyelisih perintah Rasulnya. Maka nanti mereka akan dikumpulkan dan dimasukkan di balik mukanya dalam neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66. يَوْمَ تُقُلَّ بُعُجُهُمْ فِي النَّارِ pada hari dibalik wajah-wajah mereka dalam api neraka, ia pulu na, ia naithana atau rasula dan mereka mengatakan seandainya kami dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, wa kalu rabana inna atokna taadatana wakubaraana faadulna faadulna sabila. Mereka mengatakan ya Tuhan kami sesungguhnya kami taat. Kepada mereka, yaitu pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami. Maka mereka telah menyatakan kami dari jalan yang lurus. Rabbana atihim di'faini minal azab. Wal'anhum laknan kabira. Dan, Ya Allah, berikan kepada mereka di'faini minal azab. Dua kali, dua kali lipat dari azab. Dan laknatnya mereka dengan laknat yang besar. Sebelum anda melaknat pembesar-pembesar. Yang mengajak saudara untuk tidak taat kepada Allah. Sebelum kita melaknat pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang mengajak kita pembesar-pembesar, tokoh-tokoh masyarakat apa saja yang mengajak kepada maksiat kepada Allah tidak sesuai dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka segeralah kita memohon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma arin al-haq wal-haq warzukna Waharin albatilah batilah warzuk la jidilah Ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan yang salah itu salah berikan kemampuan untuk menjalankan yang benar dan berikan kemampuan untuk meninggalkan yang batil Jawab sekalian yang dimurung Allah mendengar roja yang dirahmati Allah subhanahuwataala maka hendaknya kita Selalu menuntut ilmu sehingga di dalam beribadah ini dibimbing oleh ilmu kita mudah ya kita punya Al Quran kita punya tabdha sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal kita mau mengambil atau tidak ya sama sahuku berpegang teguhlah kepada Sunnah Rasulullah dan Sunnah Khalifah Rosidin biha sahuku bia wa adu alaih adun gigi dengan gigi kaham Wahai kaum, muhudset al-amor. Fainna kulla muhudset bidah, wakulla bita dolaah, wafir riyayah, wakulla dolaatin binar. Dan hati-hati dengan perkara yang baru, yaitu perkara bidah. Karena perkara bidah ini akan menyebabkan pelakunya tidak akan bisa meminum telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana orang haus dan kehausan menunggu hisap. Lalu telaga Nabi dihamparkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah tahu Nabi tidak mengerjakannya, kenapa kita memaksakan diri untuk melakukannya? Kalau sudah tahu, memang benar tidak ada dalil, memang benar Nabi tidak mengerjakannya, kenapa kita untuk memaksa untuk melakukannya? Apakah Nabi tidak mengerti sehingga kita melakukan hal itu? Dan akibat bagi orang yang mentaati, orang-orang yang mengajak kepada perkara-perkara yang menyelisih ketaatan kepada Rasulullah SAW. menyelisihi ketaatan kepada Rasulullah SAW. Maka nantinya akan ditelungkupkan wajahnya ke dalam api neraka. Kemudian berikutnya, yaitu. Makubat itu akhir malunya yatim, yaitu akibat bagi orang-orang yang makan harta anak yatim. Nabi saw bermaklum dalam surat An-Nisa ayat 10 Inal-lawi yakuluna amwalan yatama zulman Inna ma yakuluna fi butulhim nara wa saislouna sahirah Orang-orang yang makan harta anak-anak yatim dengan dolim. Sesungguhnya mereka makan api neraka di dalam perutnya dan mereka akan dimasukkan nanti ke dalam api neraka. Di sini dikatakan oleh Allah, makan harta anak yatim dengan zalim. Kalau tidak dengan zalim, berarti boleh. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wa la tatrubu ma l Jangan kalian makan harta anak yatim kecuali dengan dengan cara yang baik. Di antaranya apa? Di antaranya adalah Sebagaimana disebut oleh Syed Muhammad Rasul Ridho Di antaranya bisa dengan hutang Bisa dengan mengambil bagian Karena dia bekerja di dalamnya Yaitu mengambil uh, upah Maka boleh ya Di dalam hal ini Atau me Membelanjakan Atau membuat harta tersebut Bisa dikembangbiakkan Yaitu diperdagangkan ya Karena apa? Karena Nabi bersabda itsajiru fi amwal al la ta'tuluha az-zakah. -az Rawahu At-Tibrani an anhu bi isnadin bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam berdaganglah kalian dengan harta, harta anak yatim itu sehingga harta tersebut tidak dimakan zakat. Ya. Artinya apa? Ada anak yatim yang kaya. Ya, maka anak yatim yang kaya ini, ya meskipun dia masih kecil, ya anak yatim, maka ulama mengatakan itu harus ya, hadis menunjukkan diambil zakatnya, diambil zakatnya, ya. Ada akhlak para ulama di sini seperti Abu Hanifa mengatakan tidak, ya, tidak wajib harta anak yatim, ya, untuk diambil zakatnya karena dia masih belum mukallam Sementara yang lain mengatakan Seperti tiga imam Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Mengatakan tetap diambil ya uh, Hartanya sebagai zakat ya. Kenapa demikian? Karena uh, Zakat merupakan Amal harta Yang berbeda dengan amal Sholat, amal badan Kalau amal badan tidak masuk Anniyabah, tidak boleh disitu perwakilan Tapi kalau zakat harta boleh niyabah sehingga yang terkena untuk mengeluarkan zakatnya adalah wali-walinya yang memegang harta-harta tersebut dan karena keumuman ayat yang mengatakan bahawa khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wutazakihim biha yaitu ambillah dari harta mereka sebagai sedekah sebagai zakat yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka termasuk juga dalam hadis Nabi SAW alaihi wasallam istarad telah diwajibkan kepada mereka Yaitu zakat Yang diambil dari orang-orang kaya Di antara mereka Maka eh, pendapat yang roji Pendapat yang kuat Di antara pendapat ulama adalah pendapat Mayoritas ulama jumhur Yang mengatakan bahawa Harta anak yatim itu ya Kalau dia memang punya harta banyak Tetap wajib dikeluarkan zakatnya Ya, dan tidak boleh makan harta mereka dengan cara yang dolim. Berarti kalau tidak dolim boleh. Ya, walaatul kholihi maal adzim. In la ilaha tihihi. Dan tidak janganlah kalian mendekati atau menggunakan harta anak yatim terus dengan cara yang baik. Ya, seperti hutang atau mengambil upah atau juga uh, berdagang dengan hartanya kemudian mengambil bagian darinya itu boleh bahkan nabi menganjurkan anlar ittajiru fi amwal alyatama la taakuluha az zakah rawahu at-tabrani an anaq min malik wabladzalanhu bi isnadin sahih yaitu ittajiru berdaganglah ya dengan harta anak yatim sehingga kalau harta tersebut dia nanti akan dihabisin dimakan oleh zakat ya demikian Maka jangan sampai kita makan harta anak yatim kepada para pengurus anak-anak yatim Yang sudah mengambil harta-harta orang-orang -harta, uh, yang diberikan kepada mereka Maka hati-hatilah Dalam mengurusnya Boleh mengambilnya sebagai gaji Boleh mengambilnya sebagai ujroh Pujrotul amal Karena waktunya berada di situ dihabiskan untuk mengurusinya Namun Jangan sampai mengambil lebih dari yang menjadi haknya. Kemudian selanjutnya adalah akibat awaluddaulimin almutabarijah. Aplen. Akibat. Berkibat orang-orang yang membantu orang zalim dan orang-orang yang wanita-wanita yang mutabarijak, yaitu ber bergandan. Ya, tidak sesuai dengan syarat Islam, yaitu berdandan di luar. Nabi bersabda SAW, Sinfad min ahlin nar, lam arahuma, qawmun ma'hum siyatun gadna bil bakor, yatribuna bihanat. Walisa'un kasiatin a'ryatin Mumilat Ma'ilatin ru'usuhunna kasimatil buktil Ma'ilah La'idakhulnal jannah Wa'la yajidna rihaha Wa'inna rihaha layujadu fi Masyaratin kaza wa kaza Bawau muslim Ada dua orang dari hari neraka Yang aku tidak melihatnya Satu ya. kaum Yang membawa cemeti Cambuk ya. Seperti ekor-ekor sapi Mereka memukulnya dengan cambuk tersebut memukulkan orang-orang. Yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, memilat ma'ilat. Ya, memilat ma'ilat di sini adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah, wanita yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada suaminya. Ya. Kemudian di atas kepalanya seperti punukonta. Yang pengertiannya adalah berhias dan berdandan. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencimbang surga sesungguhnya bau sorga itu akan didapatkan dari jarak kada wakada seperti ini dan seperti ini hadis shahih wa imam muslim ini menunjukkan bahwa orang yang berdandan ya kemudian dandanannya dipertontonkan kepada orang-orang ajaib nabi bukan suaminya ya, maka dia akan mendapatkan hukuman tidak akan Masuk ke dalam sorga dan tidak akan mendapatkan bau sorga. Naudzubillahimindaalik. Yaitu orang yang keburu, keburu jahiliyah Yaitu orang yang berdandan seperti dandan orang-orang jahiliyah. Mereka menggunakan pakaian, ya, tapi telanjang. Kenapa? Karena bentuk-bentuk badannya kelihatan seperti banyak sekarang, ya, yang dipakai oleh kaum wanita yang kebanyakan juga mereka adalah kaum muslimah. Oleh karena itu kepada saudara yang mendengarkan ceramah ini hendaknya bertobat kepada Allah. Ya, hendaklah memberikan nasihat yang baik dan lembut kepada saudara-saudara, kepada tetangga-tetangga, kepada kaum muslimah. Agar mereka nanti ada menggunakan bagian-bagian yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang berdandan ya, dandan jahiliyah menggunakan pakaian tapi telanjang nantinya tidak akan bisa mendapatkan bau surga nauzubillahi minzalik Kemudian yang terakhir adalah hukubatul intihar akibat orang yang bunuh diri. Rasul Nabi bersabda man qatala nafsahu bi syai' udzib bi fi nar ya. barang siapa yang membunuh dirinya ya dengan sesuatu maka dia akan diazab dengan alat tersebut nanti dalam api neraka jahanam Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radallahu taala an marfu marqatu nafsuhu bihadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja fi batnihi bi nar jahanam Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi ya mungkin dengan pistol dengan bom ya maka di tangannya nanti besi tersebut ada di tangannya dan dia memukul-mukul ya perutnya di api neraka dengan besi tersebut kholid dan mukhlad dan sihah di dalamnya ya di sini dalam kholid dan mukhlad sihah abadah yaitu lama di dalam api neraka ya karena dosa-dosa yang kekal di dalam api neraka adalah yaitu perbuatan kesyirikan. Wa dan barang siapa yang minum racun ya dan kemudian terbunuh maka dia akan menghirup racun tersebut di dalam api neraka jahannam ya, dalam waktu yang sangat lama wa man taradda jabal fa qatal nafsah fa huwa yardarru fi nar jahannam khalidan khalidan fiha abada fa muslim dan juga barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung atau dari gedung-gedung yang tinggi. Lalu dia membunuh dirinya, bunuh diri. Maka dia juga akan menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka jahannam. Ya, dalam waktu yang sangat lama. Hadis ini sahih, riwayat imam muslim. Oleh karena itu, pada zaman sekarang, banyak orang-orang yang membunuh dirinya. ya, Yang sehingga bisa menyebabkan membunuh orang lain. Ya. Dan orang yang membunuh orang lain, Orang beriman, Kata Allah, O mayatul mu'minan muta'amidan, fajazau jahannam, Khalidan fiha, Wa ghazidallahu alaih, Wa la'anahu, Wa azdalahu azaban azimah, Barang siapa membunuh orang, orang beriman, Dengan sengaja balasannya neraka jahannam, Khalidan fiha, Khalidan di sini juga pada orang-orang berbeda, Dan yang rajin insyaAllah, Mudah-mudahan, Adalah, kekal di sini, Khalidan di sini adalah lama di dalamnya, Dan Allah marah kepadanya, serta Allah melaknatnya dan menyediakan baginya adab yang sangat berdih. Ya, adab yang sangat pedih. Orang yang membunuh jiwa, ya, maka la zawalu dunia kata, kata Nabi, ahwan inda Allah min qatli rajulin muslim. Iaitu hilangnya dunia ini, ya, lenyapnya dunia ini, itu lebih ringan bagi Allah, di sisi Allah SWT, dibandingnya terbunuhnya seorang muslim perhatikan ayuh liha perhatikan kepada orang-orang yang selalu ingin menegakkan Islam, ingin membela akidah Islam, ingin membela agama ini tapi dengan cara-cara bunuh diri, sehingga membuat orang lain juga mati, maka ketahuilah la dzawalud dunya ahwar indallah min muslim bahwa hilangnya dunia di sisi Allah lebih ringan dibandingkan dengan matinya seorang muslim Ya. dan orang yang membunuh dirinya man qatala nafsahu bi syai'in hutib bihi fi nar siapa yang bunuh diri dengan sesuatu nanti diazab pada Allah dengan alat yang untuk bunuh diri tersebut dia di neraka hadisnya sahih ya dari dan muslim ya. dari sabit bin dhahar mudah-mudahan bermanfaat sampai di sini saya kembalikan kepada Umar uh, Al Fadhil hadihullah taala, silah tafadhal Masyaallah. Jazakumullahu khairan atas materi yang terantum sampaikan Ustaz di sore hari ini dan semoga Allah Subhanahu mempermudah kita semua untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan ilmunya dari Antum di sore hari ini dan selanjutnya kami akan buka sesi tanya untuk Anda semua para pendengar di rumah akan tetapi kami akan jeda beberapa saat ke depan setelah jeda berikutnya Anda bisa bertanya langsung kepada Alusta Abu Abdurrahman Mahfud Umri al billahu taala wa haymina asy-syaitanir rajim qala innama ashku basy wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu rajal wa dzakira القرآن وبالحق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar semua Alhamdulillah telah kita ikuti Dan telah kita simak bersama Satu kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdurrahman Mafud Umri Al-Sihafirullah Ta'ala Dari pembahasan tes Giyadun Nufus Yang beliau telah paparkan Dan jelaskan Di sore hari ini dan selanjutnya Kami akan angkat Beberapa pertanyaan dari Anda semua yang sudah masuk melalui pesan singkat Ataupun Anda yang ingin bertanya langsung Akan tapi pada sesi pertama ini Kami akan angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih terminur Ustaz ya. nah, Untuk yang pertama Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz, apakah doa yang dapat menghilangkan rasa was-was pada saat menunggu Keberhentian suami dari pekerjaan di tempat yang mengandung riba Uh, itu saja Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Ini Sebenarnya Perasaan seperti itu merupakan Kalau was-wasnya Khawatir ya, uh, Dengan harapan Jangan cepat-cepat berhenti ya berbeda dengan menunggu Agar cepat berhenti dari itu Ya kalau dia Was-wasnya atau mungkin kekhawatiran ya, bukan waswas -was, mungkin kekhawatiran itu maksudnya dia. Kekhawatirannya berang jangan berhenti, lebih, jangan lebih cepat berhenti, maka tentu ini suatu, suatu kesalahan ya. Kalau kekhawatirannya kok enggak berhenti-berhenti, nah ini merupakan tanda keimanan ya, hendaknya berbahagia dengan dengan tanda-tanda itu. Ya, dan kalau sebaliknya kekhawatiran yang ada, kekhawatiran tidak mendapatkan yang ini atau jangan sampai cepat-cepat berhenti, tentu ini merupakan ia ya, tanda-tanda ke, keburukan, kejelekan, sehingga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda, "Man sa'atu sayyatuhu wa man saratu wa sa'atiyatuhu mu'min." Berarti siapa yang membuatnya senang perbuatan baiknya dan membuatnya sedih perbuatan buruknya, maka Allah tanda beriman. Demikian maka orang yang yang yang, yang demikian adalah yang adalah khawatiran dia ya, Kenapa enggak cepat berhenti? Ya, karena memang jelas itu merupakan riba, ya dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan adanya perasaan itu, ini menunjukkan adanya keimanan yang bersenmi di dalam hati yang perlu disyukuri. Dan dengan khawatir bagi orang yang mau menolong agama Allah, intansurullah, ya yang in, in, intan surkum. Bersabit agama kaum. Kalau kalian mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengukuhkan kerukunan kalian. Nabi bersabda ihfadillah yahfazuka, jagal Allah maka Allah akan menjagamu. Ya ihfadillah tajidu jahad, jagal Allah maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Maka di sini termasuk di antaranya adalah ketika kita mau melepaskan diri dari perkara yang telah diharamkan Allah setelah kita mengetahuinya. Maka kalau orang ini istiqamah, demikian yakin Allah akan memberikan pertolongan, jangan ragu dan benar-benar istiqamah untuk husnul dzan. Ber, ber, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, anak Enderton abdi di bawah aku dalam persangkaan hamba. Sudah mencari Ustaz. Baik Ustaz untuk selanjutnya, pertanyaan kedua dari pesan singkat kembali. Ya. Uh, Ustaz, bagaimanakah dengan wanita yang bertabarut, tapi di mereka tidak mendengar kajian seperti ini, seperti contohnya para selebritis ataupun wanita karir apakah mereka juga dihukumi sama? Silakan Ustaz ya ya bagi orang yang belum tahu dengan orang yang sudah tahu tentunya berbeda kemudian ada perkara-perkara yang yu'zar bil jahl dan juga ada perkara yang la bil jahl ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama namun yang pasti secara umum orang yang tidak tahu tidak akan kena hukum masuk kepada kauman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha Taja wazali an ummati al khotok warnisian wa masuklu alai rawai gunu maja. Allah akan memaafkan dari umatku, yaitu melampaui dari kesalahannya itu disebabkan al khotok, yaitu khotok salah yang tidak sengaja, tidak ngeri, ya. dan juga lupa atau karena terpaksa. Ada macamnya, nak, bos? Ustaz Musad. Berusad untuk yang pertanyaan yang ketiga ya dari pesan singkat Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mohon dijelaskan dari segi bahasa tentang perkataan orang yang mati dengan bunuh diri tidak kekal Mohon dijelaskan silakan Ustaz Iya e, Maksudnya e, Kembali kepada aqidah ahlu sunnah ya, Wal jamaah bahwa mereka meyakini dan mengatakan yang tidak bakalan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Orang-orang yang mati dalam keadaan menyukur Tuhan Allah Ya berdasarkan ayat dalam Al-Quran Yaitu uh, An-Nisa 116 Innallaha la yagfir bihi Wa yagfirumaduna tadika Lima yasya Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan menyebut Tuhan Allah dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Maka di sini adalah e, apa namanya e, hanya kesudahan saja yang kekal di dalam api neraka, ya. Termasuk dalam ayat wa mayyak turmuk minar muta'amin dan fa fiha. Maka di sini penanya mungkin maksudnya kenapa, ya kekal di sana? tidak dikatakan kekal ya barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja maka balasannya neraka jahanam kekal di dalamnya ya nah maka di sini jumhur ulama salaf maupun khalaf mengatakan ya bahwa orang yang membunuh ada tobatnya ya kalau dia bertobat ya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian yang termasuk juga nantinya kalau memang dia belum bertobat ya. Kalau dia melakukan kesalahan membunuh orang Kemudian dapat kisos Maka kisos sebagai sebagai tobatnya Sebagai penghapus dari kesalahannya Kalau memang belum Nanti sebagaimana juga Nabi bersabda tentang al-muflis Nah ini menunjukkan ya, Atat dulu nama al-muflis Faqalu Al-muflis fina man la durhimallahu wa la mata ya, Faqala Al-inna al-muflis fina umatiya Tiya qiyamah Risalatim wa siamin wa zakatim wa yahti Waqad shatama hadha waqadha haada waakala ma'ala hadha Wa safaka dama hadha wa dorabha hadha Wa yuntuh hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi Fa infaniyan hasanatuhu qabal al-adhuwama alaih Ukhidah min khutayahum fatruhat alaihum matruha filnar muslim Maka Nabi bertanya, tahu kali orang yang bangkrut Para sahabat mengatakan orang bangkrut Orang yang punya uang, gak punya harta Lalu Nabi bersabda orang yang bangga dari umatku yang nanti datang pada hari kiamat yang membawa pahala salat, zakat dan puasa. Berarti kalau pahalanya diterima menunjukkan apa? Menunjukkan ya e, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia ya bertauhid ya. Kemudian diterima amalnya, berarti tidak kufur, tidak syirik. Ya, tapi dulu dia menuduh apa namanya mencaci maki orang, menuduh orang, menumpahkan darahnya, numpahkan darah di sini bisa membunuhnya, ya. Kemudian mengap makan hartanya, memukulnya, lalu apa diambil kebaikan kebaikan kebaikannya, kemudian di sebelum timpas, ya keduanya kemudian diambil keburukan orang-orang itu dan diberikan kepadanya, lalu dilemparkan ke api neraka. Ya, namun diketahuilah bahwa Para ulama mengatakan juga makna khalidhan di sini tidak selamanya memiliki makna yaitu kekal. Ya. Makna khalidhan juga memiliki makna yaitu waktu yang sangat lama. Demikian. Allah wa'alam bisawab. Ya. Nah, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan untuk sejawab yang antum berikan. Dan selanjutnya Ustaz, kita akan angkat pertanyaan dari penelpon kita. Ustaz. Yang pertama dari penelpon kita di Jakarta dengan Umu Hanifah. Umu Hanif maaf. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ustaz, uh, ini di kantor ana ada pengajian dengan satu ustaz. Kebetulan ana koordinaturnya Jemaah sudah cocok dengan ustaz tersebut. Uh, dan sudah berjalan bertahun-tahun. Sekarang ana sudah sadar kalau situ banyak kebitahannya Yang jadi kendala kalau ana keluar dari situ, pengajian itu akan terhenti. Ana harus gimana, Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Allah, ya ini pertanyaan yang kembali kepada penanya ya kalau memang sudah tahu ada perbuatan bid'ah, ah, ada tahu ada kesalahan-kesalahan dan sulit untuk dirubah karena memang merubah orang yang melakukan perbuatan bid'ah ah itu memang tidak mudah ya. Karena sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ya, al-bin ahabu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Perbuatan bid'ah ah itu lebih disukai iblis daripada perbuatan maktiyah. Karena orang yang minum khomr berdina tahu bahwa itu salah. Sementara orang berbuat bid'ah tidak mengerti. Dan dia memahami bahwa itu baik dan benar. Eh, sehingga Allah dalam suhari sebutkan, Inna Allah hajaba taubata sahibi bid'ah hatta yada'i bid'atau. Ah bahwa Allah kamakola s.a.w. Menutup pintu tobat bagi orang yang melakukan perbuatan bid'ah sampai dia meninggalkan perbuatan bid'ahnya. Lantas bagaimana solusinya? Ya, pertama anti bertanggung jawab atas hal ini ya. Kalau dibiarkan bertanggung jawab ya, kalau memang dengan kearifan kita bisa bubar, ya itu lebih bagus. Kalau memang itu benar-benar perbuatan bid'ah dan menyalahi agama ini, karena akan bertanggung jawab qulukum ra'in wa qulukum masturun an ra'iyati kepala pemimpin dan kalimat tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang itu kemungkaran, ya, jelas-jelas kemungkaran tentu saja harus diberinci nanti ya, apa itu perbuatan bid'ah termasuk itu apa saja jangan sampai salah menilai tentunya harus dengan ilmu man ro amin kumunkaran fal huwa yurubia fa illam yastatiha bilisani wa illam yastatiha biqa fa biqalbi fadzlika dafur iman ya bersebahlah dengan munkaran perubahah dengan tangannya ya kalau enggak bisa dengan lisannya kalau bisa dengan hatinya itulah selama-lamanya ibad demikian naam Baik Ustaz untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali Dengan pendengar kita di daerah periuk Ustaz, dengan Abdul Aziz Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Pak uh, Ini Pak Ustaz ya, uh, Ini mengasal TV uh, Mungkin Ustaz Bakut Berapa Ustaz sudah mengatakan bahwa 80% acara TV kita ini Eh, banyak mudaratnya lah Ketika kekerasan, terus mahasiat Segala macam lah ya Kami ini pemula Baru tiga, tiga bulan lah Jadi sehingga tiga bulan itu Kami tidak pernah lagi Setel TV, nonton TV Yang saya tanya apa Sudah benar saya Atau memang ada acara acara TV Yang bisa kita tonton Karena kan Eh Iklan-iklan kita ini kan memang banyak mudaratnya ya Pak Ustadz. Ya. Yang saya tanya itu aja, apakah ya. saya ini sudah benar saya dengan uh, saya tidak menonton TV? Atau memang ada acara-acara TV yang bisa anda tonton gitu? Iya, cukup. Terima Iya ya. ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, wabarakatuh, silakan Ustadz. Iya, kita ketahui Bapak sekalian, kepada Bapak penanya, ya Alhamdulillah kalau sudah bisa meninggalkan itu, kenapa demikian? kalau kita sudah sepakat ya kalau mungkin 80 bahkan bisa lebih daripada 80 ya. Kenapa? Demikian ini jiwa kita itu ya selalu mengajak kepada keburukan. An-nafs al-ammarah yang namanya nafsu jiwa itu selalu mengajak keburukan. Ya ketika misalkan acara 20% yang baik atau mungkin tidak sampai segitu ya jiwa akan ya digoda oleh setan coba lah lihat yang lain. Cobalah lihat yang lain. Cobalah lihat yang lain. Ya, lama-lama karena yang namanya Iman, ya jadi dua yang Iman naik dan turun, ketika turun Ya, ya jadi itu gitu Awal hukus sebelum maksiat Pertama dengan keimanan, turun dengan Terus berbahagia ketika turun Nengok oleh yang lain, bertambah dosa Dan dosa akan melahirkan dosa Ya, dosa, katanya mukohi wajizia, Akan melahirkan dosa Ketika sudah terjurumus kepada satu perban dosa Akan terjerumus kepada perubatan dosa yang lain Kalau dibiarkan, ya Maka dalam kaedah usul Fikih, ya masuk di dalamnya yaitu saddal lidhriah ya saddal lidhriah yaitu menutup celah-celah yang memungkinkan untuk kita melakukan keburukan-keburukan maka memang jauh ya oh, lebih baik untuk meninggalkannya karena apa karena apa namanya terul mafasid muqaddam ala jalbil masalih terul mafasid yaitu menghindari kerusakan itu lebih diutamakan ya daripada mengambil kebaikannya. Nah, kalau kerusakannya Bapak bilang 80, kebaikannya cuma 20 ya. Belum tentu kebaikan bisa didapat dan kebaikan yang mana yang bisa diambil ya. Kita juga bisa belum menyaringnya, apalagi zaman sekarang ya, banyak yang labet, banyak campur aduk al dan batil. Dan yang, yang batil pasti Porsinya lebih besar ya. Maka menghindari kerusakan lebih utama daripada meraih kebaikan. Dan terjerat dari ah, ya sehingga kita meninggalkan itu al-wiqooyyah yurun min al-ilad, ya, memelihara sesuatu lebih baik daripada mengobati sesuatu. Tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif. Dan ketahuilah kepada bapak penanya, ya, kalau sudah berada di depan televisi, ya orang akan pindah ke lain acara, pindah begini, pindah begitu, dan syaitan senantiasa menggoda kita. Jangankan di, dep di depan televisi, ya. Di depan, ketika sholat saja, setan sudah berebut, ya, meraih hati kita. Apalagi ketika di depan televisi, ya. Saya tidak akan menyuruh untuk membuktikan dan mencobanya. Jangan, hindarkanlah itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada Bapak kekuatan dan kepada kita semua kekuatan untuk tidak, ya, menontonnya. Masih banyak yang lain yang bisa kita kerjakan. Ya, Nabi bersabda min husni Islami marqitharquhu ma la yahmi di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya apalagi di situ mengandung madarot mengandung bahaya maka la dhorar wa -la tidak boleh dalam Islam sesuatu yang mengandung bahaya lebih-lebih mengandung sesuatu yang membahayakan agama kita lebih-lebih sesuatu yang mengandung sesuatu yang membahayakan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala demikianlah Umar Allahu a'lam. Naam Ustaz. Baik Ustaz untuk selanjutnya kita akan kembali angkat pertanyaan melalui penonton kita dari Cereduk dengan Ukti oh, Afzal. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan. Pertanyaannya tafsir surat An-Nisa ayat 43 mohon dijelaskan Ustaz um, kan para ulama pada berbeda pendapat Siap. tentang wanita yang junub tidak boleh masuk ke dalam masjid. Itu aja jasa kelakuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dalam hal masalah masuk masjid, ya, ulama berbeda pendapat, ya. Namun di dalam hadis, ya, di dalam surat Imam Muslim, ya, yang dimaksud, karena ada dalil yang dikatakan uh, jadikan sebagai standaran bagi ulama, tidak bolehnya orang yang haid masuk masjid itu adalah di antaranya ketika sholat id, itu wanita suruh menjauh, ya, jangan ya, ya, sampai mendekati mushola kami. Nah, itu maksudnya adalah apa? E, Dasar umum muslim yaitu ditegaskan jalan sholat. Nah, itu. Jadi bantah kalau memang ini, tidak boleh mendekat tempat itu, menjauh tempat yang lain. Apa bedanya tempat itu dengan tempat yang lain? Bukankah sama-sama? Bumi Allah, yaitu tempat-tempat dia, uh, dan itu semua suki, ya, ya, yuhilatilarto, masjidah Allah menjadikan bagiku tanah bumi itu sebagai masjid kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hal ini, ya, uh, untuk dalam hal ini saya mengambil pendapat bagi saya yang Pro J, ya, pendapat yang mengatakan membolehkannya. Karena apa? Yang dimaksud jangan mendekat pada musola kami itu adalah dalam beberapa muslim Ya diberikan Bayan uh, uh, penjelasan Yang lebih uh, rinci lagi Yaitu jangan sholat Demikian Allahuakbar Ust. Baik Ustaz selanjutnya kembali Kami angkat dari pesan singkat pesan singkat, pesan singkat. Yeah. Nah, Untuk yang berikutnya Yang sudah masuk Belum, ya? Belum Ustaz Masih okay, ada yeah. kurang lebih 11 menit lagi Ustaz yeah. barakallahu fiqh Ustaz Dari Iqbal di Bogor Ustaz Ya. Tadi Ustaz mengatakan bahwasanya berbeda antara orang yang sudah tahu dengan orang yang belum tahu. Timana orang yang belum tahu tidak diazab karena dosanya, sedangkan kita yang sudah tahu terkadang berbuat yang dilarang padahal kita tahu apakah ini menunjukkan aram, menunjukkan bahwasanya orang awam akan lebih banyak mendapatkan ampunan dari Allah. Syukran, silakan Ustaz. Iya. Iya, tentunya tidak demikian pengertiannya ya. Apalagi sekarang dakwah sudah menyebar bahwa Allah berfirman, "Katakanlah, 'Apakah sama yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?'" Katakanlah, "Apakah sama orang yang mengerti dan orang tidak mengerti?" Ini al istifal al-istifhab al-inkari, yaitu sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Sudah pasti ya orang yang enggak ngerti, orang yang punya ilmu dengan orang yang punya ilmu itu berbeda. Bahkan dengan ilmu yang kita miliki, ilmu itu akan menjaga kita, akan mengontrol kita, dia akan malah kita berpikiran nanti semakin tahu semakin berat. Jangan. Bahkan kalau sudah ada ya bisikan seperti itu, maka dia punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Sebab kalau tidak, maka dia akan terancam ya dengan banyak nafs yang menunjukkan orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu ya. Dan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka orang yang demikian ya kalau orang awam yang jauh ada di pedalaman, nggak sampai dakwah padanya. Tetapi orang-orang yang di perkotaannya ini ada pengajian ada ini dicarilah, ya dicarilah dan bertanya dan bertanya. Oleh karena itu di sini kita minta beri Allah kekuatan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Minta beri Allah kekuatan untuk sungguh-sungguh Allah -sungguh. tina jah usina lana Orang yang sungguh-sungguh jalan kami akan kami tunjukkan Demikian Allah. Nam. Berarti itu untuk orang awam yang benar-benar tidak tahu ya, betul, ya, betul, nah, saat ya tentang satu perkara sampai matinya satu ya. Iya, betul. 61. Lalu bagaimana dengan ini satu tentang orang yang mengatakan apakah hukumnya tentang orang yang mengatakan lebih baik saja jadi orang awam dibanding daripada saya menjadi orang yang berilmu karena orang yang awam akan diampuni mungkin bagaimana satu penjelasan seperti itu? Iya. Itu menyelisih dari, dari banyak nah baik Al-Qur'an maupun hadis amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat Ya, Allah akan mengangkat orang beriman derajat kaliar, orang beriman dengan berapa derajat. Ya. Dan Nabi bersabda, "Fadrul alim alal abid, 'ala abid fahad al-qabr 'ala sayr al-waqif." orang yang punya ilmu dengan orang ahli ibadah enggak pakai ilmu, ya, mengapa akan seperti kotaan bulan purnama dengan cahaya bintang. Ya. Oleh karena itu, Islam ya ilmu dan amal. Yahudi ilmu saja enggak pakai amal, Nasoro amal saja enggak pakai ilmu. Nah, kalau kita ilmu saja tidak pakai amal, menyerupai Yahudi. Kalau kita beramal saja tidak pakai ilmu, ya, menyerupai Rasulullah. Sebagaimana penjelasan Syed Muhammad? InsyaAllah. Al dalam syarah al-sulullah ya, Maka kita andalah orang Islam ilmu dan amal. Sehingga kita mengikatkan ilmu dan amal kita. Di mana Allah berfirman. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah bertakwa pada Allah dan ini aman wa yu'allimukumullah Allah mengajarkan ilmu kepada kalian ini ilmu maka ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan al-ilmu qablal qaulul amal ilmu sebelum kita ngomong dan berbuat wataqfu ma laisa lakabi ilmun innas sama'a wal basara wa fu'ada kullu ulaiika kana mas'ula jangan kau berbicara bersikap beramal yang tidak ilik ilmunya karena pendengaran melihat semuanya akan dimintai pertanggungjawab maka orang yang tidak mau mengajar belajar ilmu akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan dia akan ditanya di dalam di kubur bagaimana dari Muhammad dan yang lainnya dari Allah Subhanahu Wa Taala pertama adalah siapa Tuhanmu yang kedua yaitu siapa apa agamamu yang ketiga wa marrajul alladhi bu'itsa fiikum urak yang ditusparamu dan ya katwa ma ilmu ka juga akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir demikianlah uh, Uma. Nah Ustaz. Baik Ustaz masih ada waktu kurang lebih 5 menit ke depan kita akan angkat ya. dua pertanyaan Sat. satu dari ya. pesan singkat dan satu dari penonton kita Ustaz. Ya, Untuk ya. yang dari pesan singkat Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari dulu saya beribadah salat dan sebagainya ibadah yang lain tidak mengharapkan apa-apa ya. karena saya menganggap semua itu adalah kewajiban dan Allah Maha ya. tahu ap apa kebutuhan umatnya. Apakah oh. saya perlu bertobat dari pemikiran demikian dan bagaimana ya. caranya dari Memet di Suparja Bogor silakan. Iya, iya. Ya. Perlu bertobatnya itu pemikiran yang salah. Itu pemikiran sufi ya. Kita tidak mengharapkan balasan apa-apa karena yang namanya takwa bagaimana kata Thalib bin Habib ya Bagaimana ulama Ibnu Rajab dalam kitabnya Al Jami' mengulunya murhikam beliau mengatakan yang namanya takwa adalah antama bi tu'atillah ala nur minallah tarju sawatallah wa anta rugawatiatallah ala nur minallah tahafil qoballah yang namanya takwa adalah engkau berbuat ibadah ketaatan kepada Allah bukan berdasarkan angan-angan bukan berdasarkan perasaan Bukan berdasarkan mimpi Tapi berdasarkan cahaya Allah Yaitu berdasarkan ilmu Al-Quran Maksud ilmu Al-Quran Dan sunnah ya, yang dipahami oleh Salaful Ummah Dengan mengharapkan pahala Dari Allah Dan yang kedua adalah engkau Meninggalkan maksiat kepada Allah Berdasarkan cahaya Allah Bukan berdasarkan angan-angan Bukan berdasarkan mimpi Bagaimana banyak orang-orang sufi yang melakukannya Dan terlalu takut kepada sisa Allah oleh karena itu cukup dengan robbanaatina hidunya hasanah wabil akhiratnya hasanah. Lagi naga benar. Ya, tidak boleh kita karena Allah sudah tahu dengan kebutuhannya itu tidak minta. Tidak boleh, Harap hukumnya kita harus minta. Itu orang yang sombong. Doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang sombong. Oleh karena itu bertobat kepada Allah dengan cara apa? Minta. Bahkan harus ngemis-ngemis kepada Allah. Ya, harus minta betul-betul. Merenyek-renyek kepada Allah ilah merengek kepada Allah atas kebutuhan kita ini. Wa idza as'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Tidaklah semangkum dia. Kalau kau minta-minta kepada Allah, ya. Kalau lu kada minta Allah akan marah. Demikianlah Uma. Naam Ustaz. Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir dari pendengar kita di Jakarta dengan Okti Nining. Halo? Halo. Iya, ya, silakan, Ustaz. Okay. Oh, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi saya tanya mengenai tentang uh, masalah foto, betapa hanya hanya menyimpan di HP, itu diperbolehkan atau tidak? Ya cukup ya. Iya. Iya. Terima kasih. Ini nih. Assalamualaikum. Menyimpan. Menyimpan foto di HP set. Apakah diperbolehkan atau di dasar? Silakan Ustaz Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya juga nggak ada masalah. Iya, hmm. alhamdulillah. Nama, Allah malamnya. Nah, Nama, baik. Uh, Saat selanjutnya mungkin waktu kita yang sudah mendekati azan maghrib. Azan, ya. Nah, ya, itu, ya. Sebagai akhir perjumpaan kita di sore hari ini, Ustaz mungkin ada yang bisa antum sampaikan ya. untuk para pendengar semua. Silakan, ya, Ustaz Iya, pertama rubahlah cara pandang ibadah kita, ya sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman salah satu soleh, yaitu beribadah dengan mengharap pahala pada Allah. Dan cara takhuluk kepada Kristus Allah harus seperti itu. Dan kalau kita minta kebutuhan kita, mintalah kebutuhan kepada Allah Swt. Dan bisa kita jadikan amal-amal ibadah kita itu sebagai wazila tawassul dengan amal-amal soleh tersebut. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu dan meningkatkan ilmu dan mohon kita dan segala kesalahan dan tidak bisa mengamalkan ilmu semoga Allah mengampuni dan memberkahi kita wallahu wa a'lam bisawab Wassalamualaikum ala wa ala wa wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh